De nou on avait dans l'idée euh, euh, Guk beste baso erabilgarri bat sartu nahi ginuen paraleloki, kontrapasa deitua, ostatuen barnean erabiliko dans ginuena, kanpoan ostatua izateko ekokup basoak onartu behar baititugu. Euh, voilà. bon, bainan azkenean, bi bibakarri gira ideia abururaino era maiteko, ala ere eginen dugu, anekdotikoa da, bainan kontra egiteagatik eginen dugu. Bainan, bal plaza du, bon, anekdotik, me, <tose> bon, par esprue